hemina shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahir rabbil alamin wa salliu wa sallimu ala ashrafil al khalqi wal mursalin nabiyina muhammedin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du falenderimi absolut ta kan allahuala pershendeti allahuala dhe meshirati chu be matmir na peigamber muhammedin sallallahu alaihi wa sallam be familati tandarshmen be shokte besnik Dhe mbëgjithat atët e cilën dhe ndjekin me të mirë Dheri ditën e gjikimi Do të flasim e me lejnë Allahu Tebareke wa Teala uh, Për një teme cila është tejet e rëndësishme E ka shkujt një liber hoxha Muhammed Ibn Abdul Wahab Allah e më shiroft E tituluar me Katër regullat E tituluar me Katër regullat Hoxha Allah e më shiroft Në libra të ti gjithmon është mundu e mi idhon muslimanve parimet përgjithshmeve për të cilat kanë me njo fejën e tyre dhe duke mos pasë nevoj për qenë pasus qorazi, drejt rrugës Allahu Gjellewala. Hoxha i ka shkujt di libra të dhjeti ka titul, të titulume me 4 regullat. Mirë po dalimi mes të parës dhe ditës është, 4 regullat të cilat dhe të i flasë mi sot janë Katër regullat me të cilat dalohet feja për nga meri sallallahu a.sallam me feja në mushrikve Nga se s'ka mundësi njeri ju me pasu e për nga meri sallallahu a.sallam dhe feja në Allahu Gjelle wa Ala Vetëm se pat jetër e ka me njo feja në mushrikve Kjo është e pat jetërësushme Nga se e dyddu jetë e bejë e nubi dyd Se ndet njifën me të kundërtat Se ndet njifën me të kundërtat Për më tepër bardhën, patjetër është me ditë xezën. Për më dhan kjo e bardh, kjo është e zezë. Pra me kontrast çercohen sendet. Andaj Xhova Shanu e ka shkruar dhe e ka titulluar Katër rregullat me të cilat dallohet feja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga feja e mushrikëve dhe këtu por çolem e ka mushrikëve, të gjithë mushrikat para të kohës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri ditën edgimit. Fot xhaja Allahu mëshiroft, es'alullaha alkarima rabb al'arsh al'azim an yatawallaka fi dunya wal akhirah. Fot xhaja Allahu mëshiroft, ello sallahu jalla wala Zotin bujar, Zotin e arshit tamam, fot çt marë ti nën kujdesin e tina. Çt marë Allahu ti, o robi Allahu jalla wala, dha o ti musliman nën mbrojtjen e tina në dynjë dhe në Akhirat Nëse Allahu Gjellewala E merë robin nën kujdesin e ti në dunja dhe akhirat Aje shpër njëzve të shpëtum Andaj për nga mejdi sallallahu alai sallam Ka bodoha ja haju ja kajum La te kilni ila nefsi Tarve të ajinin O zot O mëshirues Me mëshirën tone kërkoj mbrojtje Të këti kërkoj mbrojtje Pas ta i ka thonë mosum lev në mbështetje në vëdvejtës time Asa lëvizja e sëri nga se pengameri sallallalli sallam e ka kuptu edhe aje cili mas mirë e ka kuptu edhe aje cili mas mirët e ka kuptu edhe e fejnë Allahu gjellewala nga se aje është dërgu e për tja umësu njerëzve aje ka kuptu se njeri ju është i dështum nëse Allahu e le një qasë nën kujdesin e vetëvetis nëse ti e merë vetëveten ta në mbrojtje dështon më nirë absolute nërsa Allahu nëse të merë në mbrojtje atërje i mbrojtë Ejnë me akunt, fëth dhe Allahu të bafë të bereqetëshëm, ku do që tjeshë. Nuk ka më mirë, se njeri u me qenë, i bereqetëshëm ku do që të ashtë. I bereqetëshëm ku do që të ashtë. Ndash në pun, ndash në studime, ndash në adhurime, ndash në jetën e përdiqme, ndash në uthime, e ku do qoftë me qenë, i bereqetëshëm dhe me pas dobi për e ti njerëzit, dhe me pasaj dobi për vetë vetën nëse u aqtya shukr fa dza allah tubaf tije ç kur ti jepet e mira për allahut falenderosh kur ti jape allah xhallawala të falenderosh gjasë shumësa njerëzve kur allah xhallawala ju jep të mira sa të mira jep allah xhallawala njerëzat ata nuk falenderojnë do sa allah xhallawala ka thon wala az wala in shakartum la azidannakum nëse ju falenderojni kur ju jap të mira Le eziden nekum Qim për qim me dëvërtet do t'ja u shtoj ato Me dëvërtet do t'ja shtoj ato Nëse njëri u falendoron Allahu në gjellë vë ala Për të mirët të cilët ja ka thon Allahu në gjellë vë ala Ja shton Pasaj ka thon Vë i dhe pëtulje sober Dhe Allahu të bof për e atyre Kër së provohësh me bo sabur Kër së provohësh me bo sabur Nga se Allahu Jalla Wala ka certuë disa njerëz, të cilët ju ka ka treguë Allahu Jalla Wala Kur'an për ata, ata të cilët e adhurojnë Allahun ala har, alladhina ya'budun Allah ala har. Ata të cilët e adhurojnë Allahun në skaj, në te. -h. Nëse i godet ka thënë Allahu Jalla Wala ndonjë har, ndonjë khair, in asabahu khairun itma'anna. Nëse e godet emira dhe lumturia dhe begatitë Allahu Gjellewala i të me enne që të sot dhe besot thot kjo fej është ma e mira e të mirave vajin e sabet hu fitnetun in kalem e nëse e godet dhe një fatkecija së ndë një sprok in kalem rrëtullohet nuk rrin falenderuz dhe Allahu Gjellewala dhe nuk rrin i nështruan dhe Allahu Gjellewala nëse e kab në një fitne in kalem Allahu dhëtë kër është kër ka kajr batin nështruar Allahu tregon për disa njerëz në Kur'an, kështu kanë qenë. Allah ata do të ekzistojnë gjithmonë, harf. Nëse ka hajrit tek nëna, nëse e godet të keqja in qalb. Do shton, do shton dhe nuk ka mundësi me durue të keqën. Fot Allahu xallahu wala wa khasira ad-dunya wal-akhirah. Ki as në dunjë nuk ka mundësi me fituas në ahiret. Khasira ad-dunya ka hub për dunjën e dh ahiretin. Pse ka hub për dunjën nd ahiretin? Dhetor kan thonë Se qafiri si qafir A i qëli nuk beson dhe nuk adhron Allahu në gjellewala A i bërë me ka zëgjit një drejtim Qëllin e ka zëgjit? Iste habbul hajatet dunja Alet akhira Allah o thotë sa i përket qafirave Ata e duan dunjojen Jo akhireti, mbi akhireti. Pro qafiri e ka dunjojen Dhe do me jetue Dhe për piqet dhe orvatet me arrit Sa ma shumë prej, prej dunjojen Nga sa i nuk beson në ditën e gjikimin e ki në loj i kategorije Allah u thot kanë dështu në dënjohë dhe në akiret pse, se ki her pas her e mundohet më kanë fetarë dhe mundohet me adhuru Allah unë gjellewala mirë përveç po kër është në rahat idha in asabet hu fitnetun in kalleve nëse e të godet ndë një fitne këthejët, Allah u thot ki ashma ma i humbur se ki her mundohet akiretin, her dunjohen mirë për po nuk është stabil, thot i hup edhe dënjohen në akiretin, edhe dënjohen edhe ahiretin dhe alike huet khusranul mubin e thot kjo është humbja me emove humbja me emove her drejtojt ka ahireti her ka dunjoja her ka ahireti her ka dunjoja i hum të dhia i hum të dhia dhe sa besimtari i dha oti e shekar kur ka të mira farinderon o i dha pëtuli e sabër edhe kur ka goditje për të këqijave e, e godet e, furtuna e kaderit Caktimi Allahu Gjellu Ala I cilin dë njerë nuk është I shishtë, po është i hidhur Sabar Banë dërim dhe Pret shtekdalje Nga se dë njaja nuk është gjithmon Raha Nuk është gjithmon rahati Rahati është e mjarë Rahati është e mjarë për fjallës arabishte ar Raha Kur ka rahati është krejt Arapsh Pasaj ka thënë hoxha dhe Allahu të baft i dha edhne bës të gëfar kur të bashkë gjuna mi kërku fali Allahut Gjellë Wa Ala kur të bashkë gjuna mi kërku e fali Allahut Gjellë Wa Ala pse? nga se ska njeri cilë nuk banë gjuna ndaj Allahut Gjellë Wa Ala e kena përmen i gjmajën e e lisonetit i gjmajën e lisonetit se ska më fëtirë tokës qafir qoft, munafik qoft besimtar qoft ashtë një losur me mëkate ashtë një losur me mëkate pos për nga mërë të Allahut Gjellë Wa Ala Andaj i bënkajimi ka than Athu val sa i poshtë e rashtaj njeri Athu val ka than i bënkajimi Sa i poshtë e rashtaj njeri I cili e din se Edhe vet ka plot gjunahe Se si ka mundësime e shikue Dikant tjetër me sirin e poshtërsiës Për ndë një gjunah Robi ashtë i që ditë shum Vet ban gjunahe Dërsa kur ta këshirë tjetërin E këshirë me si në nëshmuës për ndë një gjunah Dërsa vetën nuk e këshirë Vetën e këshirë me fodolog d Ndërsa gjithë bojnë gjunohet Gjithë bojnë gjunohet Andaj dhe të hoqja Idha edhnebe Istë të këfar Allah o të boh Kër të bajsh gjuna E pa tjetër ki me bojnë gjuna Istë të këfar Pasaj ka thonë hoqja Hadhi unuanu saade Kjo është adresa e lumëturis Adresa e lumëturis Tri gjo Se jeta e besintorit është me stimetriave Pa tjetër e ka me bojnë gjuna Pa tjetër kanë mjë orë të mira dhe patjetër kanë mjaft këçi. Këtë jetë 24 orë që jon, cilën mes kësaj, ose Allahu të ka çuar shumë të mira, edhe të fshir çka baban, ose që e, të ka çuar këçija, edhe të fshir shababan, ose Allahu xhellahu ala ka lanë me rëshin ndonjë mëkat edhe të fshir shababan. Kjo është jeta e vesëntarit me 3 çende. Fot Hoxha, nëse jepni të tre ikë të pëlqeu me këto tre atë i cili ka gjetë adresën e Lëmë të rjesë, ndajë Allahu Gjellewala ka thënë Walledhina idha faalu fahishëten Au dhalemu enfusehum Istagëferullah Dhekerullah Ata të cilat kër e bojnë dhe një të keqe Fahishe, fahishe është diçka e poshtër Fahishe i tojnë edhe zinajes Por diçka e poshtër Au dhalemu enfusehum Apo e ngarkojnë Vë drejtën me ndë një zulum Dhekerullah E kujtojnë Allahu Gjellewala ve madrina allah o jallahu Jalla ala fastagfiru li dhunubi dhe shpejt shikoni kur e kemi përmendën rolin e caktuar te fejes fe zekarul allah fe kur ti u bëre ndërmen allahu edhe xunohi fastagfiru me nje her kërkojnë allahut falje dhe kjo esh adresa e lumturis kjo esh adresa e lumturis u men yaghfiru dhunuba illa allah allah jallahu Jalla ala qaton dhe kush ka mundsim ja fal njerëzve xunat pos allahut te bareke Në dojë këto trisejnë dhe janë prej Lumëturijës Kujtë Allahu Jelle Walla Ja këto trisejnë dhe Ja ka dhanë lumëturijë në dënja Edhe në akhirat Ja plëtsan Thotë hojë Allah e më shiroft Iëllëm ërshëdhek Allahu litaatihi Dija Allah e më shiroft Dhe ta u zovë drejt fejes së tina Enel hanefijët e millet e Ibrahim En ta abud Allah Mukhlësan le huddin Thotë dija se feja e pastor hanefijë Hanafia, feja e Ibrahimit alayhi salam është dy pika. Enta'budu Allaha mukhlisan lahuddin. Fatosh ma'dhuru Allahu jalla wala sincerisht kristal pa ibo Allahu qir ka spa. Kjo është feja e Ibrahimit alayhi salam. Siç ka thënë Allahu jalla wala ela lillahi dinu al-xalis. A nuk është feja E Allahut vetëm kristalja Vetëm e pasë tërta Vëma khalëktu lë gjinnë në wal inëse Illa li abudun Nuk i kam kryuar gjinnët dhe njerëzit Pos që të më adhorojnë Andaj Allahu gjellawala E ka përmejnë dhe nësurën bejjine Vëma umiru Illa li abudullahe Mukhlesine le huddin Të gjithë kryesat Si kemi urdhruar me diqka tjetër Pos të adhorojnë Allahun Mukhlesine le huddin Me qenë të sinqert në adhurimin Dhe Allahut gjëlle Gjëlle wale Thot hoqa Nëse e di Nëse e ki kuptue Se Allahut ka kriju e për adhurimin e tina Në e kene përmend Shumë shpa që kene përmend Se njerëzit dhe gjinët nuk janë krijuar për tjetër Pos me adhurua Allahut gjëlle wale Dhe ins Ti e një përqetinve Ti une dhe gjithë njerëzit janë një preqetinve ins dhe je krijuar vetë të madhuru Allahun Gjellewala andaj obligimi mamadhe shtore është për tije me kuptue qka është adhurimi dhe si ruot kë adhurim si ruot kë adhurim si ruot nga një losja e mos prishet kë adhurim thot hoxha nëse ki kuptu që këtë qështë mamadhe shtore atar thot dje se adhurimi kur nuk prallohet pa të uhit nëse ki kuptu Se nuk e krijuar për loja dhe zbavitja dhe arktime Dhe haje dhe pije Dhe shfrenime E kështu merat Dhe nga zlime Nëse i guptu këtë qështë i madhështore Atër dhe të kuptoje se Nuk pranohë të adhurimi Allahu Gjelle wa Ala Pos me të uhit Pos me të uhitin Allahu Gjelle Gjelle wa Ala Pas të i thot Dje se Allahu Gjelle wa Ala Obligimin matë të madhë që ka të kabot t'je, në bina mozin, në bizeqatin, në bia gjerimin, në bia gjihadi, në bia haqin, në bia urdrimin e të mirë, e kështë të meradhë obligimin maj madhë në bisupet e tua është me realizu e që këtë të uhit. Me realizu e që këtë të uhit, thëndërsa për realizimin e që ti të uhidit, kjo ke parathënje hoqës, me realizu e që këtë të uhit, thëtë pas tjetër e ki me një feje në mushritve. Nëse dhëtë dikush, qka në intereson neve feja e mushrikve Qka në intereson neve feja e mushrikve ndësa e na e na musliman Nuk ki mundësi me qenë musliman pa e një feje në mushrikve Pa e një feje në mushrikve Qfar feje kanë këta mushrik? Qfar feje ka posë Ebu Gjehli, Ebu Lehebi, Umej Ebn Khalef, Firaunat e ndryshëm Pa e kuptu se qfar feje kanë posë ata E Allah ku një qërton, për qka i qërton? pa kuptu këta s'ki mundësi më rajzu fejnë për nga mellë sallallahu aleyhi sallam Andaj, duhet me dit gjahiljetin dhe duhet me dit fejen e mushrikve, nga se për nga mellë sallallahu aleyhi sallam, ka përmen se men amile amelen lejse a lejhi emruna, të hua rëdë kush e punon një vejpër qëfar do vejpër e qofta jo që me ndonaj se është vejpër e mir lejse a lejhi emruna nuk është më përputhje me lijin tonë ajo është refuzume ajo e refuzume ajo e din ajo nuk e din ajo e refuzume sa e patjetër rëdash mundal më mësue se qka është vejpër e pranuar të ka Allahu gjelle gjelle vë ala pasaj thot hoxha Allah e më shirof regullë i par hoxha e ka përëmin 4 regullë me të cilat dalot fejë e Muhammedit me fejën e Ebu Gehlit Dhe dinë se xhahiljeti dhe feja Allahu xhallahu ala nuk është e përkufizuar me një periudhë të historisë, të cilën ka jetue e buxheli dhe ka vdeq apo e buxhela të ndryshëm në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ajo periudhë ka mbaruar, jo. Xhahiljeti jo. për dalën ka fol Allahu xhallahu ala është cilsi e disa njerëzve, të cilët jetojnë me ligjin jo të Allahu xhallahu ala dhe përparimi dhe zhvillimi ekonomik nuk e bën nikomos me mos me çen xahilet apo përparimi shkencor nuk e bën nikomos me çen xahilet jo apo prapas xahilet pse se xahileta mos ma adhuro Allahun xhallahu ala mos ma adhuro Allahun tebareke وتعالى Fath hoxha rregulli i parë për me kuptues se çka dallohet mes fes Muhammedi sallallahu alajhi wasallam dhe fes së mushrikëve është an ta'lama en al kufara alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alajhi wasallam yuqirrun bi anallaha ta'ala huwa al khaliq al mudabbir fadija se kufor jo besimtar mushrik që të cilët i ka luftu për nga me dhe sallallahu a.sallem dhe ka ardhe ja u ka kundërshtu dhe ja u ka hedhë posht dhe u ka të shërënjos besimet e të tëre thot ata besojnë se Allah o është kryu e si i vetëm a qato, qato kufar, qato, qato e kuptoni? që ato kufar, që e bugjel të cilët e ka luftu për nga me dhe sallallahu a.sallem a e ka pranu se Allah o e ka kryu e edhe Allah o është a i cili i regulon qështët dhe i ka qështët në dorë Dhe këj besim se Allah është kryu e si vetëm Dhe a i ka këtë qështë e ndorë Thotë kjo nuk i ka bo me hinë islam Apo njerëzit që kanë të besimin e ndryshkur Dhe e kanë të rashigua prej, prej mëshrikve Dhe nuk e kanë shushit besim Dhe nuk e kanë mësu me argumentin nga Allah u Gjellewala Qëka thojnë, une i besoj Allah u Gjellewala si kryu e si kryu e si Mirë Ta shofmi, Allahu, qka thot për mushrik të mejkës? Qka thot për mushrik të mejkës? Qka kam besu ata? Allahu gjellewala thot Kull men jerëzuku kum, mine sema i val ard Allahu gjellewali thot për nga mejdi sallallahis nëm Pyti ata, pyti, mushrik Mushrik, jo besim të ard Kull men jerëzuku kum, mine sema Am tregoni, kush ja u be furnizimin preqelit Dhe tokës Preqelit dhe tokës emmen jemlikul semja wal ebësar thua im të regoni kush i ka ndorë dëgjimet dhe shikimet kush ka mundësim njeri ju të mja mordë dëgjime dhe shikimi Allah o banë pitja retorike wa men ju khërijgjul hajje min elmejje dhe banju pitja atire kush e nëzir të gjallin për të vdekurit dhe e kundërta të gjallin për të vdekurit nga se nana munën me linë në thmijën dhe ajo me vdek Dhe ende ndërta me vdekë fëmija dha ajo me me gjallë. Allahu ban pyetje, pyeti ata, kush i ban këto sende? Kush i ban këto sende? Wa may yudeb wa may yudabbir al-amra. Dhe pyeti ata kush i ka kë çështet në dorë. Kish çështet kush i ka në dorë? Fa sayqulun Allah. Allahu thot, çka kanë më përgjigjë ata? Thot kanë më thonë Muhammed sallallahu alajhi wasallam, edhe pa pa prit, jo më ngadalsu. Fa, më në atë çka të faer. Fa sayqulun Allah. Kanë me thonë për hezitu Allah Allahu i ka bokit qëto Po mirë, pëse janë mëshrikë atare? Pëse qenë në mëshrikë atare Kur shumitët e besimet i pas kanë Sigur besimet e muslimanve Sigur besimet e muslimanve Andaj Allahu Gjellu Ali U ka thonë e felatet të, të kun A nuk kini frik a, a nuk kini frik Ma si besoni, kitë qëto sejnde Si kini mundësimi a dhuru di kanë tjetër posë Allahut Si kini mundësimi unë nështru Tiranave dhe atyre të cilat vendosin për vetveten e tyre hini dhe shtirën se janë zota dhe kërkojnë nga njerëzit t'ju bindën në më mënyrë absolute a, a nuk më ndoni mosoj është ai qi, i cili është krijuesi absolut dhe ai ju jep jetë jet, dhe ju merr jetë dhe ju furnizon nga toka dhe nga qielli ai kokë i çështë ndor mos i besoni çeto a keni mend a keni mend mirë po hoca çka do të më thonë me, me këtë rregull Hoxha, qëka do në me thonë me këtë regullë? Do në me thonë se, nëse besimi i qafirave ka pasë diçka prej hakut, e që kjo nuk është haki vogën, me diçë Allah o kryuës, furnizuës, ta jep jetën dhe ta mërë jetën, la i qili është, i qili ka gjitha qështjet në dorën e tina, me gjithë këta hoxha thotë, lem një dkhil hum dhalik e fil islam. Që ki besim si ka, hi, si ka shti në islam? që ki besim, si ka shti në islam e ta shkrasoje në kohën ton ta shkrasoje në kohën ton se thash gjahiljeti dhe ignoranca nuk është periudh historike e kaluar e cila ka përfundue dhe ta shë më shka gjahiljet, jo gjahiljet dhe gjahil mërët me qenë si cëli prejneve dhe si cëli dhe zhëko mërët me qenë gjahil besimi se Allah u është kryu nuk të banë musliman besimi se Allah u të ka dhonë jetën dhe të i besonë bimqën Allah u Po janë të besu që ishduhët? Mirë po, jo, jo ata shka kërkon Allahu të pëllot. Jo ata shka kërkon Allahu të pëllot dhe kjo si ka bëho musliman. Dhe kjo si ka bëho musliman, andaj dyshimët më të mëloja të shejtanit janë këto. Kur njerëzve ju filozofonë në kokën e tina, dhe kur ndë njëherë njeriut i tërin dëgjonë diçka se ndosht të pa vejpër, nuk jam musliman që i to nimi një herë, ja e për të fojat në kokën e tina në nënvedin i thot si ka mënë si të mësmesin musliman kur të e disa Allah o a nja Allah o të ka, ka dhe njetën, Allah o të amër djetën e të ndë një herë i bandë disa vejpër atë mira edhe të i skidishim në Allah o në gjellewale e thotë pëset në mësmesin musliman i njëti i dishim i mëshrikve dhe i kohësodën nga se që i to n natat ayata na libren eti yu kabat sepitje mushrikve yu kabat sepitje mushrikve maga sura zukhruf allahu jalla walu ka than wala insaaltahum man khalaqa hum la yaquluna allah nat sepit ku shu krijo juve kush ju krijo juve ka me than allah wala insaaltahum man khalaqa as-samawati wal-ardha la yaquluna allah nat sepit kush ga krijo tjet dhe tokon la yaquluna allah Kam me thonë, Allahu Qiri më shrikë, s'kam problem përgjigje në sakt Nuk kam problem përgjigje në sakt Përgjigje e duhur edhe për këtarësie Allahu, si ka përgjënjështruhe Si ka përgjënjështruhe S'ka thonë një një të rejt Nuk i ka thonë një të rejt Asë nuk i ka thonë një një të shtirë Qatashka se kini mrejna Se, se Allahu shpeshk për munafiket ka thonë Ata thojnë diçka shka, shka se besojnë Ja kulune e fuahihim Ma alej se fi kulubihim E thojnë me gjuët e tyre ka thonë për munafikat Shka se kanë zemën e tyre Dërsa për mushrikt ka thonë josh Këto piti janë di thonë të mamë që ishdojnë Mirë po nuk ka është e duhur ki besim Dhe nuk është i mjaftushëm Andaj kjo regullë e partë dë banë me ditë se Mushrikt kanë posë Pjesë të besimit të sakt Pjesë të besimit të sakt Dhe kjo nuk i ka po musliman Andaj parashtrojt pitija Qka që pra pra pra kërkonë pra Allah u preneve Allah u gjellë u ala kërkonë preneve u abudullahe vë gjithëtën i but të aghut adhurane Allah u gjellë u ala të cilët qëta për njëfni mirë me këta qëtësitë të cilët janë njëfni vë gjithëtën i but të aghut dhe largonju adhurimit të shëjtanve dhe largonju adhurimit të shëjtanve andaj preksaj regullë e kuptojna se besimin Allah u gjellë u ala dhe besimi se Allah u është një dhe nuk ka orë tak në rububije në ti, në kryimin e tina, në udheqin e tina të, të botës, në udheqin e tina të kryesave, gjitha kryesave, dhe se a i cilë është i ka kryu me lachet njerëzit gjinnët, bimët detrat e kështu me radhë, dhe qëllën e lartë dhe ijet e kështu me radhë, kjoj besim nuk të banë musliman, kjoj besim nuk të banë musliman, pa jashtu adhurimin kristal dhe Allahu Gjellewala, se Allahu Gjellewala i ka të regu e k për më çein parime. Për më çein parime. Pastaj thot Hoxha el qa'idatu al thania. Një rregulla e ditë. E cila e dallon fejen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga feja e mushrikëve. Anhum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabati al qurbati wash shafa'a. Çi rreth dyshimi i madh kaqënin mushrikëve. Çi rreth dyshimi i madh kaqënin i mushrikve jobesimtarve të kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me adhurue putat dhe për me adhurue gjithçka që kanë thonë, meri, sellem, adhuru ata çka kan thonë kur i katon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam adhuron veç Allahun dhe duan veç Allahun dhe nishtron veç Allahut ata e kanë paraqit në dyshim për adhurimin e atërit të cilat i kanë adhuru çka kan thonë kan thonë nuk ta puta nuk ta idhuj si adhurojna për të të çka posme na afru ta Allahu Pro na dhe ti e dojnë në bashkë Allah. Na dhe ti e dojnë në bashkë Allah. Në nuk e në si se dojnë Allah. Madje, në i nga ti adhuru që to, dhe nga ti mor për në dërmjeca, me nga quta Allah. Nuk i dojnë në këto vetvetiu. Po këto njëras kanë qenë të mirë, e kanë qenë adhuru së të mirë, e nga i nga gjuna qarë, e s'kena tjetër rrug dalje, posë mi adhuru këta, dhe mi lutë këta, që këto të lutin Allahun, e A paska ndosht Allahun, e paska ndosht Allah. A ju paska ndut Allahut? Ju kan tut Allah. A kan gjën musliman? Skan gjën musliman. Pse? Se se kan praktiku fejen e Allahut që ska dash Allahu xhalla wala. Se Allahu xhalla wala është ai i cili të kallzon tyje ç'i admiro Allahun. Jo ti me mendjen tënde dhe logjikën tënde me me shqip ashtu si sta mermendja ti madhru Allahu xhallahu ala andaj argument ka than hoxha ka than Allahu te bara ka wa taala ne sura zumar walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ata te cilat adhuron teterkan të pos Allahu xhallahu ala ata te cilat adhuron teterkan të pos Allahu xhallahu ala dhe kuto hin ata kodifikimet e kushtetutave dhe sistemet e njerëzo te shpikura nga mendet atyra te të cilat kur dojnë ndryshojnë dhe kur dojnë i i mbajnë por ne periudë caktuar Nëse ka këto, këto kanë celine edhe mshirë e kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka marr gurin për ma dhurru, pastaj si ka krijuam e ka djujt. Pastaj e ka kahet kahet sa ka bunit tjetër. E ka marr hurman, ka thon kë është zotë janë. Pastaj kur është e ka kapuria, e ka hanger, e ka marr në hurm tjetër, e ka bë zot. Edha kështu, e vendosin në lexh, nuk është favortonin, bjer në tjetër, e kështu me radhë. Dorsa njerëzit e adhurojn ata. E adhurojn ata. Pse? Se nuk din me dalu e fejë në pengamedit sallallat e sallam E tjela është gjithmon stabile nuk drishon së prej Allahot Dhe feja e tjela është laramonte E tjela nuk është në, në sens fejë Po është epsh Po është epsh Nësë Allahot e sallallat e trekon së mundjen dhe dyshimin e tjere Ka thonë Ata thonë Ma ne abuduhum illa li u karribuna illa Allahi zulfa Thotë gjdë kushë qëka adhëron me dikant tjetër pas Allahu Jelle ve Ala qëka thot nuk i adhëroni këto ma na abuduhum illa pas një arsiju e vetëm se li juqarribuna ila Allah me na afru ta Allah mushrik ku po dhe kanë me shku ta Allah ma dje jove shme shku ta Allah li juqarribuna me na bom maddashur ta Allah me na bom maddashur ta Allahu Jelle ve Ala inna Allahe jahkumu bejnahum Allahu, Allahu dhe të gjikoje në mesin e tyre Fiji ma hun fihi Je këtë telefon Në ata unë të cilë njërzit për kundërshtohën Kanë thonë djetartë Njërzit kundërshtohën Disa thoinë Jo ki definicionit të ujitit nuk është ki Jo këta nuk janë më shrik Jo këta nuk është shirk Jo kjo është uh, E cila varën nga Domi dhe dobia Dhe levërdia e, e kohës Dhe levërdia e kohës musliman ve ekshoj me radhën e tre tekste të ndryshme, të cilat gati e kanë shndruar në të adhuruar Levardia. Apo Levardia, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka njoh Levardia, se kur ata mushrik nuk e kanë njoh Levardia. Dobia, përfitimet bashkohore. Apo ata vetëm thot ja, janë xhirosinën tjetër për përfitimet e muslimanëve e të cila është ma e pranushme të njëzit. Allah u Gjelluala thot ditën e gjikimit Allah u ka me prejke qështje ka me pasë e kushtë e ka adhuru Allah u Gjelluala dhe kushtë ka qenë mushrit, inë Allah e lahi e hdimen hua këdhib Allah u nuk e drejton në rrug të drejt aji cili është rëndës këdhib rëna cak në njështar kefar jo besimtar i madhë jo besimtar i madhë andaj hoxha e ka si jelë këtë dëshim të Mushrikve, të si me kanë pasë mushrik Edhe e kanë gjdo ko Edhe të da kënë deri ditën e kiametit E tila është se disa njërës mendoj Se nëse unë e du Allahu në gjellë wala Dhe bajnë dhe njarë pun për Allahu në gjellë wala Ma dhe e du shumë Allahu në gjellë wala Edhe kjo s'ka mundësi kur me mëgjerë për feje Kur, kur s'ka mundësi me mëgjerë për feje Nërsa ju e shikoni dhe lezoni ma shumë libre në Allahu në gjellë wala Se s'ka mundësi Në mënyrë kategorike me kuptuar fejen e Allahut xhallahu xal, pa e medituar Kur'anin. Ku ku mundet me kuptuar librin e Allahut xhallahu xal pa e medituar? Pa u lodh duke e kërkuar çfar feje pas ska Allahut xhallahu xal. Jo me pasuë me sy si imshël dikan. Prandaj ojë ka kuptuar këtë meselë dhe jina ka të dhur rregulla. Dallaj feja e Allahut me fejen e mushrikëve, edhe nëse kanë pika të përbashkëta. Nëse pikat e përbashkëta nuk e bën njeriu me të njëjtin musliman. Pikje përbashkët mes neve dhe mushrikve cila është, në thojnë Allah në ka kryu dhe a tha thojnë Allah në ka kryu. Pikje përbashkët a për bëhë, disa e kanë vendosë këtë regull, e cila është në botën arabe, ponot me të marë dhe me këtë regull, e dini cila është ajo, e cila është mu dishimi mushrikve. Ata e kanë vendosë një regull, të mbledhemi në ato pikat që ka jemi të pajtu, dhe të ilojmë anash ato pikat të cilat kënd Mirë pa ojo pika cila këndërshtohemi mërë me qenë shumë e madhe. Ajo pika cila këndërshtohemi mërë me qenë shumë e madhe. Edhe nëse i kena 99 pika të përbashkëta, një pikë mërë me nga dolu. Ajo është në dhurimi Allah u Gjellewala. Në nështrimi Allah u Gjellewala, absolut s'ka mundësime të lanë mu u bashkuhu e me, me gjithë kanë. Andaj, Hoxha ka thonë dhe prej dyshimën të të tira të cilat i kanë pas, se ata i kanë këtë shkuptu E kanë këtë kuptu shefotin Allahu Gjellu Ala ka të reguhe se Do të këtë shefot dite në gjikimit Allahu Tebaruk Evo Teala E ka përmenë se Për nga marët Njërës mir, të mirë, besnika, shëhida Dhe luftarë në rukët Allahu Gjellu Ala Dhe atësër të kanë cedë të sinqertë shumë Dhe Allahu Gjellu Ala Dhe se vdesin e gjendje Dhe janë të pranuar të Allahu Gjellu Ala Allahu ja ka dhonë një veqërit të cilët se ka dhonë kërkujna Cilë Me për më ndërmjetsua për mëkatarë të prej besimtarve. Më ndërmjetsua. Ndërmjetson te Allahu xhallahu xelal wela dhe Allahu ja pranon ndërmjetësimin dhe ai futet në xhenat. Apo i i i, i lësohet dënimi. Mushrikët e kanë pas këtë dyshim, këtë dyshim. Çka kanë thonë? I kanë thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, a piçë këta puta. Këta kanë qenë njerëz të mirë. Këqa kanë qenë njerëz të mirë. Lati, lati është i marrë për fjalës lette. I elitto. Ka të sheni njerëzi Iteli ja u ka bë gatë njerëzve ushqimin, edhe u ka dhënë fukaradve. Një i mirë musliman, u ka dhënë njerëzve mirë. Edhe kam fotografuar, ja kanë skalit aty na at putin dhe kanë thonë ja kë njëri mirë ndër me sant Allahu xhallahu ala. Ban shefati. Mir pa Allahu xhallahu ala ka mohuar. Se shefati nuk bëhet pos bi idnhi, pos me lejen e tij. Andaj shumica e dishimëve të cilat e kanë ata të se të adhurojnë edhe kanë pos Allahu xhallahu ala është se ata mendojnë se Ndërmjecimi të Allahu të bëhot Pa leje në Allahu Po s'ka mundësi me të bëhot dobi të Allahu Nëse Allahu s'don me të bëhot dobi Allahu të bëhot dobi nëse dënë Shefatgjien Me i dhon leje Edhe atë për të cilën të bëhot shefat Por në rishë s'ka mundësi Thotë hoqa Allahu e më shiroft Dhe regullë i tret është Enën nebije sallallahu aleyhi sallam dhaher ala unasim mutafarriqina fi ibadatih. Kjo është shumë rrallësi e kuptuar. Një dallim prej dallimeve të fyesë së mushrik dhe fyesë së pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam, cila është ajo se pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam kur ka ardhur në Mekë dhe e ka dërguar Allahu xhallahu ala se si pejgamber i ka xhert njerëzit me adhurime të ndërshme, me adhurime të ndërshme. Por ho xha thot mutafarriqina i bedet i him. Adhurimi i njerëzve skacin një loj. Pra skacin vetën puti adhuruar. Jo. Kancen adhurimet të ndryshme. Pra të adhurum ka posë shumë loje. Të adhurum ka posë shumë loje. Minuhum me nja abudul melaike. Prejtyre ka posë që kanë dhuru me lachet. Me lachet i kanë adhuru e disa njerëz. Va minuhum me nja abudul mbja. Dhe prejtyre ka posë që kanë adhuru për nga mërt. I kanë adhuru për nga mërt. E Dhajëllë Vala Dhe njërë së të mirë i ka në dhëru Dhe njërë së të mirë i ka në dhëru Wa, wa minhëm men ya abudu të ahjara vë lëshjarë Dhe prej tërë ka pas që i ka në dhërua Gurt dhe pëmë Gurt dhe pëmë Wa minhëm men ya abudu shemsa vë lë kamarë Dhe prej tërë ka pas që i ka në dhërua dhjëllën dhe hanëm Wa qatëlehum Rasulullahi sallallahu aleyhi sallam Wa lem yufarrëk bejnëhum Për ndërsa për nga meri sallallalli sallem, ju ka shpal luft këjtëve komplet pa bodalli mas pak. Si ka thonë këti e, ti mas i për adhoreshë e për nga merin, ti së shpalli luft. Se ti isën, a lejë sallam, i të adhuru. Apo tja të adhuru e me laqa. Apo tja të adhuru atë njerin e mirë, që li për një me ka që njeri mirë. Apo tja të adhuru, vetëm këtë që ka të adhuru Putin. Jo, të nga meri sallallalli sallem, ka thonë kërejt pse ka pruhosha kat rregull për me treguese Allahu xhallahu ala nuk e mat nëse u ka fol njerëzve për një adhyrim i cili është i kot. S'ka çën qëllimi Allahu xhallahu ala lloi adhyrimit, po çdo kush ka mërdikën tjetër posa Allahu xhallahu ala për ta adhuruar ai e ka dispozitën, sikur ai është ka adhuron Putin. Sikur ai është ka adhuron Putin. S'ka njerëz që kanë mbase leht me kuptues se ai shka Putin, është ka adhuron Putin, ai është mushi tek. Pse gurin ata adhurojnë? Guri në cilë e, e ka ndërtu me, me durthe veta. Mirë për ku të adhëroj e për nga mirën. Kjo është dëshimë ma i malë. Kjo është dëshimë ma i malë se ajo është për nga merë, rrë dërgumë i Allahu. Ajo i ka mrekulli, me lashët kanë mrekullia, e kështu më radhë. Njërës të mirë kanë mrekullia, e kështu më radhë. Thotë Allahu Gjellu Ale, ka t'iluhum hattala t'ekune fitmetun ve e kune t'dinu kulluhu lillah. Allahu Gjellu Ali ka thëmë Bengameri sallallahu alai sallam Ti luftoj kërejt ata Mosit Allah se qka adhërojnë Bengamer, Melache, Gjin, Puta Ije Dielin, Hanen Hurmat Qka do të që të adhërojnë? Kati luhum, keti luftojnë Deri se të largot fitnëja Qka fitnëja? Që ki shirku Vajekun e dinu Kullu hu lilla Dhe të bëhët feja këtë për adha Kristal Kjo është pej Allahu xhallahu ala. Kjo është pej Allahut te bareke we taala, andaj hoxha e ka pruve këtë rregull se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka dalluar mes llojit të adhurimit dhe ata se të cilin e ka adhuruen ndonjë prej mushrikëve, po e ka kthyr se kim masi sa adhurojn Allahu xhallahu ala duhet luftuar. Dhe duhet shronjoset me dhebi i Atina dhe sot është e njëjta. Dhe sot është e njëjta. Nëse është modernizosh shirku a është shirku? Nësë është modernizu shirkë Ajo shirkë Dhe ajo që ka e, e dalon Dhe ajo të cila E ban me qenë shirkë është se ata e ka shpik njeri ju Atë se e ka shpik njeri ju Dhe se ka legitimu e Allahu të vareke Vë të ala dhe qitimu, Tebareke, Teala. Pas ta i thot hoja Allah e më shiroft Argument Se ata i ka nëdhru e djelin dhe hanën është fjallë Allahu të vareke Vëmin ajatihi lejlu, vën naharu, vë shemsu, vë lë kamaru, la të zgjudu li shemsi, vë lë lë lë kamaru. Allahu ka thonë prej fakteve, dhe madrije se Allahu gjellewala është në ata dhe dita. Në ata dhe dita është prej argumenteve të Allahu, e cila duhet mu meditu, e sa njerës pak meditojnë, dhe iqë nuk i shkon menja se kjo ki sistem, kach precizë, ku shë vendosë? Ku shë vendosë? Allahu gjellewala ka përmenjë, vë shemsu vë lë kamaru, edhe djelë edhe hane janë prej Dhe në këto ajetet mëloja Mirë pa Allahu që ka thënë Latës gjudulli shëmsi Mosqibani sejtë djelit E asë hanës Dhe kjo është argument Se ata i ka nërosë ejtë dhe djelit dhe hanës I ka nërosë ejtë dhe djelit dhe hanës Nëse kanë thënë këto janë krijesat mëtë mëloja Që ka egzistojnë Andaj e ka ndalu Allahu Gjellewala Argument se mushrikti kanë anërru me laqet është Allah o xhallavala e ka përme anse për rregullin e të cilit kanë ardhur pejgamberët, ka thënë Allahu xhallavala wala ya'muruukum an tattakhidhu al mala'ikata wan nabiyina arbaba. Dhe asni pejgamber se ka urdhëruar popullin e tij të adhurojnë malaçët wan nabiyin dhe pejgamberët. Asni pejgamber nuk i ka thënë njerëve të popullit të tij adhuroni malaçët apo pejgamberët. Çka është kjo? Çka? Pse ka prur Allah këtë këtë jetë për me tregusë ojët të cilët i adhuroni me laçët dhe i adhuroni pejgamberët. Asnjë pejgamber s'ka ardhur mi thon njerëz vadorroni me laçët dhe pejgamberët. Dhe këto njerëz kanë ekzistuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është argument se adhurimi i tyre ka qenë i ndryshëm dhe argument këtë për adhurimin e pejgamberve, thot Allahu xhallahu Oidh qallallahu ya Isa ibnu Maryam a anta qult li nase attakhidhuni wa ummi ilaheena min dunillah fatallahu jallahu ala dita najjkimit kurallahu jallahu ka memor Isa alayhi salam dhe kam i than ya ja Isa ibnu Maryam o Isa ibni Maryamis a anta qult li nase Allah i ban pyetje per me u ngrit argumente njerze per me thasa nuk jam diu po zollom edhe pse edin Allah se Isa s ka urdhru ashto i thot Allah jallahu ala Isa es anta A ti, kult të lin nësi, ju ki thonë njerëzve, i të khidhuni ve ummije, ila hejni min dunin la, a dhërëmni muë, edhe namën teme, zota posë Allahut, Allah i ban pyke, kale subhanët, Allahu gjëllë alë të rekonë shke ka me thonë Isa, Isa ka me thonë, o zotë ti i pastër, o zotë ti i pastër, ma je kulu li e në kule, thotë mundu këm të konë me thonë këtë fjallë, mundu këm të konë me thonë këtë fjallë, Ma lejë se li i bi hak Asë nuk është kjo prej haku të cilat Në takon mu e me thonë këtë vjallë In kun të kultuhu Fëkët alim të Me paston këtë vjallë e ki dit ti O Zotë me paston këtë vjallë të i këshë dit Se ti e dinë në para prakisht A e thama jo Fëkët alim të Ta ale mu ma fi nefsi O Zotë ti e di që kam brendin të jme A unë nuk e di që akot e ti Ti e di që ka më brendin teme, unë nuk e di që ka të ti Inë në ke entë allamul hujub Ti o Allah, ti o Zot Je i tili i dit të fshetat I di në mënir për tize të fshetat Ho, gjëpse e ka s'jelë këtë ajet Dëpse Allah e ka s'jelë këtë ajet Sa miljarë dhe njërës e adhërojnë me që këtë dishim Isën A.S. Dësa Isë A.S. shka ka me thonë O Zotë se këmë thonë në këtë fjallë O Allah, që i këmë thonë një muë. Po jehudet ja u kanë shti këtë dëshim Jehudet ja u kanë shti këtë dëshim Edhe sot jehudet e umetit e shti në dëshim të musliman Thojnë halal është so problem Në qafë teme 4 milardë në qafë E sa milardë e kanë qenë në qafë Allah o gjëllëvala thëtë s'ka në qafë atë dit Vë ma hum bi hamilina Mindë këtajahum Kërkush s'ka mënësit tash mi aborë džunahot Ata hinë gjënëm këtë Me milardë a edhe nuk loron nuk loron të, nuk, kërun, nuk loron rojt Allah u gjellewala ande Allah u gjellewala ka pruve ketë zbërthim dhe ketë largim të, të dishimit që oju njerëz isa alesram syka thona dhe rom një mua edhe penga mellis Allah u gjellewala oju njerëz syku mthona dhe rom një haqalard pa dhe rom një allah u gjellewala dhe mësone fejën Allah u gjellewala dhe mësone dalimin me sfejes time dhe fejes së mushrikve që të mund të jeni stabil në fejen të uaj qenë stabil në feën tuaj dhe kjo është argument se pa marr parasysh se cili është adhurimi i njerëzve dhe fotografia ati cili adhurot, nuk rol. Njeri me dhe e atij që adhurohet tek Allahu xhallahu ala nuk luaj rol, ngasë njeriu mund të mëmorë dhe e fshin e tij për ta adhuruar. E fshin. E kanë miati. Bash ka me ka thon, e fshin Allahu xhallahu ala ka përmendë termin ebs. Allahu xhallahu ala ka thonë afarae tel ladhi itakhadha ilahahu hawa. Ajo jolevali kafan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sura furkan a ekipo te pejgamber sallallahu alaihi wasallam at neri i ti lekamor e pshin e ti per zot te ti hawa epsi ila ila kamor la ilaha illa allah na thojna a ka ilaah ka ne ka la ilaah ka ne ka skata dhuruar po te epshit tan u krimo vet çka të thamun ne vet Qka të mdo këtë mu e njërë që ajo është? Qka të mdo këtë e keqër është e keqër? E fe në të teku në lehu, u, u akile, a ti ki me mbrojtë që këtë njëri? Allah o gjelë dhe thëtë, a ki mund që ti me rrujtë që ta paramua? Në që diku që adhoron e epshin, aspe nga meri nuk mundet me dalë mbrojtje. Allah o gjelë dhe thëtë, a ti ki mi dalë mbrojtje që ati që ka adhoron epshin e tina? Ski mund që mi dalë mbrojt Njeriu është në rrezik të madh dhe duhet mësoj fen Allahu xhallahu ala se Allahu nuk ia fal shirkun. Allahu nuk ia fal shirkun. Pastaj kapru hoxha argumente për ata të cilat i kanë adhuruar drojt dhe pemt. Allahu xhallahu ala qethon afara'aytum latta wa al uzza? A shikni Latin dhe Uzzën? Wa manat athalithata al-ukhra. A shikni edhe kët manatin tretë? tre puta matë ndojshë a kanë egzistu e salavas, në kohën e për nga mejlë janë adhuru e lati ka qenë në taif dhe uza ka qenë në mes mekës dhe taifit dhe menati ka qenë një shkamb i madhë shkamb guri i madhë të cilët kanë mendu që kjo është dhe një loj hinije apo i cili ka mundësime në dërme cote ka lahu gjëllëvara dhe ki menati Kaqën i adhuruari i fisit Khuzaa ose ata e Kažrejit. Ata e Kažrejit janë difiset të cët e kanë prit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në Madinë dhe janë bërë musliman, çikë menati kaqën i adhuruami tyre në xhahilet. Dhe i fisit Khuzaa. Allahu xhallahu alajkapermen. Dhe hoza oh, çka po me thonë me thonë këtë rregullën e tretë. Hoza don të më oh, thonë me një fjalë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ska pas punë me njerëz të cilët e kanë adhuruar vetëm gurin. Po ka pas pun me njerëz te cilet e kanë adhuru lloji lloje të ndryshme të, të adhuruarve. Lloje të ndryshme të adhuruar. Ajo etj sot nuk mundet me perceptu njëri prej njerëzve te cilët nuk e nuk e njejnë Allahu xhalla wala ndërsa përkacohet në Islam, të sikao mundsi me çen demokracia kufër. Apo, sikao mundsi mundsi me çen demokracia kufër. Dhe nuk ka kop logjika. Në sa Ata e kanë në vendos njerëzit, dhe ajo vetë të më shkon duke undrishue, dhe ajo shkon duke u pezulue, dhe vend tjetra. E nuk ka mundësime e kap mendja, se ajo shirkë, dhe ajo shkufërë, pse? Se nuk e nje feje në më shrikëve. Andaj o mërbëd Khattavi ka thonë, feje në Allahu Gjellewala, kanë me qa, kanë me cëptue, si gurruza, qka derdhen. Ka thonë, disa njerës e cilët kanë me ardhë në Islam, laja arifun e lëgjahilijetët nuk e njehën nga eletin a e shih numrin e khatabit e tikatin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon me pas pas pejgamber pas meje kishte omeri po ska pas meje pejgamber ne me pas pas pejgamber pas meje iskon omeri dhe ka thon hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon se çdo ummet ka pos njerë të inspiru të çdo të folin hakin ka thon se ka në umetin tëma është omeri çka thon omeri ka thon njerëzit të cilët kanë marrë të rinë në islam nëse njeh fmin islamin dhe e prishin islamin sikur që prishën të spit, ka thonë dhe shkaku ku është la ja alifun el jahiliye, së njeh fën jahilitetin. Rrezikshmëria më ma e madhe për merat në devijim dhe në në kufër dhe në shirq është më së njeh jahilitetin. Më së njeh jahilitetin, andaj njehja e jahilitetit. Dhe njehja e librit sallahu xhelalu ala dhe nëse e shikoni mirë dhe meditoni mir feën Allahu xhelalu ala dhe ajetët, e shikoni se Allahu vazhdimisht i godet smunit e jahilave. Ata thon kësto, Allahu thata pastaj demonton. Ata thon kësto, Allahu thot kësto. Ata thon kësto, Allahu thot kësto. Pra ja u ban demont smunit dhe devijimet e jahilave. Andaj hoxha, e ka prukë të rregull që me njoft fejen e Allahu xhellahu ala si duhet dhe mos më thon çka më duhet më njohte në njohja e jahilitit, madje islamin më smir të e njohin atëse të njohin jahilitetin. Madje këto vlen me argument ndobi që në ka përmenja për djetarve është një mesejle që në ka diskutu djetar pëse sahabët janë matë mirë se të bëjënd apo sahabët janë matë mirë se të bëjënd a të bëjënd së ka bëhë kur shirkë të bëjënd të cilët kanë qenë gjendërata pas sahabëve të pengameli sallallalli sallem të cilët që unë e të bëja une këto të bëjënd së ka bëhë kur shirkë se kanë le në islam kur së ka bëhë shirkë Allah o gjendë Dietar kan thon me Xhmo, sahabet janë më të mirë se këta. E di sa dietarën mundu me nxerr pse janë më të mirë. Pse janë më të mirë? Apo le tash me di të hukmin, por çim pse? Se kan thon disa dietar sahabet, megjithëse kan bë shirk, e kan bë kçia, e kan bë disa përteramoralitet, edhe i kan voroz disa fëmitë vet për gjallë. Edhe kan bë kçia, kçia sa dush, kush do më lexoj historinë e ka pa nëpër në libra. Me gjithë këta janë më të mirës ato që s'kan bëj hiç shirkur. Pse? Sepse e kanë njohur mirë xhailetin. Sepse e kanë njohur mirë xhailetin. Dhe kur e kanë njohur mirë xhailetin, e kanë vlerësuar shumë Islamin. Dorso ai cili s'e njeh xhailetin nuk e vlerëson Islamin. Nuk e vlerëson Islamin. Prandaj njohja e xhailetit është prej dhomës dëshmërimëve të besimtarit. Është prej dhomës dëshmërimëve të besimtarit, Hoxha ka përmendur disa prej argumenteve të cilat munut njeriu me injoranc me rondoshir pa e dit vajojna le me lein Allah te bareke ve teala ne djerota na arshme lusi me Allah te bareke ve teala qe te mundsoje me dit jahileten dhe mos me rano jahilet benai mundsoje me dit te qecha dhe mos me rano te qecha lusi me Allahu jalla wala qe te mundsoje me kuptuar fejen qe kan kuptuar shum te peigamberi sallallahu alejhi wasallam wa sallallahu ala nabine muhammedin wa ala alihi wa sahabatihi ecma